Але людина не може не хвилюватися перед вчинком, на який довго зважувалася. Пес стояв головою до мене і весь наче ховався за нею. Видно було тільки голову та передні лапи під нею. І все. Голову, яка, здавалося, не мала очей. А може хтось колись уже стріляв у нього? Тільки надто дрібним виявся шрот, який лише осліпив його. Та роздивитися все ж таки не вдавалося. Я знову відчув жалість. Ні, все давно вирішено. Не треба лише повторювати помилок попереднього мисливця. Я пішов далі, а потім, повернувши різку на 90 градусів, вступив ще кроків сорок. Пес так і йшов, чітко моїми слідами. Варто було мені тільки рушити. Безсумніву, він таки сліпий. І користувався лише нюхом. Ось ще кілька кроків. Пес рухався точно по сліду. І тепер опинився до мене боком. «Стоп!» Я зупинився. Зупинився й він. Я приклав рушницю. Над прицільною планкою вималювалися груди пса на тлі грубого дерева. Запали живіт, стирчать ребра. Мене охопило неприємне відчуття. Я натиснув на спуск. Різка віддача разом зі звуком пострілу. Здавалося, серед лісової тиші гахнуло так, ніби я стріляв з гармати. Плече щоку вдарило кольбою. З дерев упала, наче снігова лавина, як із того куща, під яким стояв пес. Першої миті я навіть не зрозумів, влучив чи ні. Склалося враження, що його відкинуло ніби кудись донизу під дерево, оскільки в момент пострілу він стояв на горбку. Але тепер я його не бачив. Скоріше за все, я застрелив його на місці, і він лежить за тим кущем. Справді там наче щось чорніло. Все через той сніг, що посипався з дерев від звуку пострілу. Я також був весь у снігу. Якби пес утікав поранений, я бачив би його зараз і стріляв у друге. А якщо він причаївся і лежить, вискаливши свої жовті ікла? Та хоч би там як, а доведеться йти? Я замінив використаний патрон і розтібнув хлястик ножа на поясі. Та чим ближче підходив до того місця, тим більшим ставав мій подив. Ніякий пес не лежав під деревом. Ні мертвий, ні живий Його просто там не було Ось горбок, кущ Все як на долоні Він не лежить ніде Куди ж міг подітися? Адже я, я не бачив, як він тікає Його не було і за деревом На якому виднілися сліди шроту Ось усе дерево побите. Ось відлетіла розтрощена кора. Але ж він стояв, стояв під деревом, і я не міг не влучити. Він стояв перед цим самим деревом, закриваючи його. Ця картина й досі в мене перед очима. То ось же його сліди. Я втупився в сніг. Там, там були тільки... Мої сліди. Мої. І більше ніяких. Цього не могло бути, адже він стояв тут. Я його бачив на власні очі. Я в нього стріляв. А може, може це не те дерево? Я щось поплутав? Точно. Та ні. Ну яке там поплутав? Крізь збиту пострілом кору проступала біла деревина. Моя голова стала наче порожня і нездатна розуміти. Я навіть не відчував її ваги, витріщався на сніг, навкруги і шукав його сліди. Щось таке збивало з пантелику. Я вперто чогось не бачив або не розумів. Зараз все повинно було стати на свої місця. Ось мій слід. Я обходив це саме кляте дерево, а він йшов за мною. Я ж бачив. Тоді де ж вони? Його сліди? Їх тут не було. Їх не було поруч. Їх не було ніде. Я стояв, роззявивши рота, і не міг нічого збагнути. Розуміння цього помалу влазило в мою свідомість, поступово пробираючи собі дорогу. Будило, викликало в мене нове почуття. Почуття, яке, наче холодний, липкий кисіль, розливалося десь усередині, поміж кишками, лізло під груди, стікало в ноги, від чого вони ставали, не би, Ватяни, ми не слухалися мене. Але ж нечистої сили не буває. Мені не потрібен Був Антонович, і я й сам прекрасно розумів це. То яка ж тоді сила тримає мене на місці, тоді як я хочу лише одного? Якнайшвидше зникнути звідси, щоб ніколи, ніколи більше сюди не потрапляти. В ліс де блукають чорні пси-привиди. І в той час, коли всі ці думки хаотично борсилися в моїй голові, коли оці блискавки простромляли мій мозок, коли я поступово усвідомлював, ні, не суть, тільки факт побаченого, з лісу з гущавини пролинало несамовите, низьке, утробне виття. Ну, провалитися мені на місці, якщо... Так міг заводити пес. Власне, я не відмовився б цієї миті провалитися будь-куди. Та, на жаль, це було неможливо. А довге, безперервне завивання залазило крізь вуха в голову. Та що в голову, воно невблаганно лізло в кожну клітинку мого паралізованого тіла. Паралізованого? І раптом я згадав того хлопця, про якого розповідав Семен. Отже, все? Я стою на місці. Невже мені з нього ніколи не зійти? Невже я тепер каліка?